Kom ons seens om in die ochend. Vader ons dankie vir een prachtige oogend. Dank jy dat ons so deel kan wees van die skeping en die skoonheid wat in die hart bedink het van die eerste dag af. En dat het alles in vervulling gekom het. En dat hierdie dag, of het nou die rechte dag of verkeerde dag is, maar jy dat ons in hierdie dag, het ons veroogend specifiek, soos elke dag, in herinnering roep die volmaakte skeppingswerk. Toe Mooses kon uitroep en sê, gee grootheid aan ons God, hy is die rots, hy is die rots waaruit ons gekap is, hy werk is volkome. Ons het voldoen aan die standaard, van die begin af. En Heere, toe ons uitgeval het, het hy dit kon herstel. En dit is wat ons in gedachtenis bring vanmorgen, dat die herstel volledig was, volkome was. En daarom eer ons hier vanmorgen ons bid die En ons sê dankie dat ons by mekaar kan wees, jy kan doof, opgewonde kan wees, oor jy lewe, dat ons kan lewe, omdat jy lewe, dat niks ons sal kan sky, van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. En ons eer hier vanmorgen, eer hier vir die woord in ons midde, eer hier vir die seen van hierdie dag, wat het vir ons gaan inhoud, ons verwachting is van jy vader. In Jesus' naam. Amen. As iemand van ons een het, wil ons graag luister daarna. Baie dankie. Ek wil graag ietsie deel. Nou, ons, ek en Elseby, ons van een zating, ons het nou soekie soebykie meer as een maand hier geskakel. Nou, Jan sê, jy word die lidmaat hier nie, by hierdie gemeente nie, die, jy kom en as jy deel van die gemeente en jy groei saam met hulle, is recht so ok maar dit is ons baie wonderlik om hier te wees en groot sien um, ek het drie jaar by die teologische seminarium gestudeer en uh, toe het ek nog 3 jaar by universiteit 4 jaar by universiteit gestudeer en toe is ek een pastoor toe begin ek by die eerste gemeente en ek preek so vir 2 maande toe voel ek, maar wat moet ek nou nog preek? Ek het nog nie meer preek en nie, en nou sê ek vir my vrou al die goed wat ek sê, kom my nog meer op die neer en uh, ek moet nou uwers Preeke begin in die hande kry. Intussen beleef ek in my leven so'n groot strijd. Want ek voel, as dit nie met my goed gaan nie, dan is dit sonde of iets wat ek gedoen het, voordat ek tot bekeering gekom het. En, uh, en is my gevoel, die sonde word altyd te laat en het slaan my en en toe preek ek nou al voor die mens en dan voel ek nog so en ek voel dis soveel skuldgevoelens wat ek mee leef daar is soveel dinge wat ek elke slag elke aand voor die heren belei en sê ek jyre ach vergewe toch die incident wat daai tyd gebeur het en help my om die ander te onthou dat ek daar oor ook kan bid en vraag dat jy my van dit ook vergewe. En dan, gaan dit so aan, en een dag gebeur iets in my lewe. ek begin ontdek, dat ek sonder skuld is. Ek het oor boek beginne lees, en eeuweskielik, gaan die evangelie vir my oop, en ek lees oor Corrie ten Boom wat sê, as jy jou sonde, God weer wil herinner aan jou ou oh sondes wat jy lang kal voor, vergifnis gevraag, sy sê, dan moet jy in die diep sê gaan vis en nog hoop, jy vang die rechte vis. Want God so woord sê, hy werp dit in die dieptes van die sê en hy tink daar oor. Nooit weer nie. Wat openbaring was het vir hierdie pastoor. En ek begin het preek vir die mense, ek sê vir hulle Jylle sondes is, is vergewe. En jylle het geen skuld meer nie. En die volgende wat gebeur is, God begin ons sê, en die mense kom, want hulle soek hierdie evangelie. En dit was my wonderlik. In 31 jaar, kon die kerk waarin ek gestaan het, my nog nooit anders oortuig het nie. Nooit weer nie. Ek kon nooit weer die wees nie. Ek het probeer, na nou wat is ek so so virkante gepen in een ronde gehad. Dit het net nie gewaard nie, want ek is vry. Ek hou van hierdie stand van my en Christus Jezus. Ek hou daarvan. Ek sal hierdie stand nooit verloon nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Ek kan, nie. Ek kan nooit meer sê. Daar is zonde. Of daar skuldgevoelens, of daar is enige iets van hierdie straf in my leven nie. Ek kies hierdie stand. En elke slag is die duivel, wil probeer om so'n versoekinkie te bring. En dan herinner ek om en sê ek vir my, luister, ek hou vir die Engelse woordkie sê, Ann favor. Fiver, gins wat ek nie verdien het nie, het my daar die stand gegeen. Daar is geen mariette van my kant af nie. Dis alles van God sy kant. En ek gloed het. Ek glo het. Ek vat het. Dis my leven. Dis my sit en my opstaan. Ek het twee broers saam met my nie bediening. Een van hulle het ek mee gevecht vir jare. Ons het gepraat vir die evangelie. Ek het vir hom probeer vertel. Hy is vry. Hy is rechtig vry. Ek wil vir julle net skies, ek wil net een versie vir julle lees, en dis my so fantastisch, kostbaar. is in 2 Korintieus 5 vers 14. As jy die oude vertaling het sê, dit bykie anders, hierdie vertaling wat ek het sê, die liefde van Christus hou ons vast. Die oude vertaling sê, dring ons, ne, ander woordje daarvoor is, is kertje, as capture. Ek hou van dit. I'd wie be capture dier my stand in Christus. Dit capture my. Ek kon in die bediening meer preek nie, maar ek nie meer preke gehad. Ek nie geweet wat moet ek preek nie. Je preek die logie. Je preek wat die andere ons geskryf het. Je lees boeken van Spurgeon, en je lees van hierdie ouwe, en van daarie ouwe wat hulle gesê het, en kommentare, En jy lees al die mooie theologies goed. Maar binnenkant was ek leeg en binnenkant het ek nie geweet of ek rechtige kind van God is nie. En my hart is seer vir mense daar buiten. Ek het nou sondag vir Jan gesê, hierdie evangelie moet met rassus kreere vertel word. Hierdie evangelie moet by mense uitkom, dit moet by predekant uitkom. Mense moet hoor daarvan. Moen nie, moen nie stand, en Christus verloor nie. Be captured by it. Dankie. Dankie André, ek, nou sê ek vir jy, ek, ons moet begin om die, om die nieuwe mense in die gemeente, wat deel word van die gemeente, welkom te eet. En nou, maar ek krij dit nie een keer gedoen nie, want die soeveel ouders wat nie welkom geet is nie. Nou voeders my soos discriminatie as ek nou ouwe begin welkom hier. So ek moet, een dag moet ek vraag, as al allemaal wat niet is in die gemeente, asjeblief opstaan. Dit is nou, wat oor die laatste vijf jaar niet in die gemeente gekom het. Dat is op welkom, maar baie welkom in die algeval. Van allemaal van julle. Ons was bezig om te praat met die volwassen man, maar ek het, en was is nog nie klaar nie, maar ek het sommige het goed gedink om vanmorgen, dat ons bykie met mekaar praat oor die pasgaffeest. Ek wil het graag noem die pasgaffeest, en nie die paasfeest nie. Want die paasfeest wat ons geleer het om te hou, het niks te doen met die pasgaffeest, wat God ingestel het vir sy volk nie. En ek dink as ons die ding recht verstaan, dan gaan het, gaan het vir ons klomp dinge duidelik maak, so die dinge waarover André praat is. Je sien, Ons weet ons hoe dat die, die vijand met sy misleiding die kerkwereld en sy geheel op sleeptouw geneem het met sy misleiding. En u weet ons is eindelijk maar een klomp, ek wil amper sê, een klomp narre geword dat in een komedie speel. En ons het nie besef ons word eindelijk misleid nie. Maar kom ons gaan kyk, kom ons gaan kyk na die concept van die paasjes. Ek dink ons moet, die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, openbaring 19 vers 10 geef ons een verskrikke belangrike sleetel. Hy sê, Die getuienis van Jesus Christus is die geest van die profesie. Die getuienis van Jesus Christus is die geest van die profesie Met ander woorde, enige profesie. enige profetiese beeld, enige profetiese typologie, wees vir ons na eed toe, na Jesus toe. In die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, wie sy? Hy het vlees geword en onder ons kom woord, in ons kom woon. Anvankelijk het hy onder ons kom woon, omdat onder die mense kom woon. Johannes skryf, hy sê, hierdie woord het vlees geword en onder ons kom woon. Uh, die Griekse vertaling sê eindelijk in ons kom woon. Maar hy mooi dink daar oor, vir Johannes, toe Jezus gekom het, en Johannes en Jacobus en Petrus en die ouders om ontmoet het, het hy onder hulle, toe was hy tussen hulle. Maar toe hy gesterf en opgestaan het, Het hy op hulle blaas, hy sê, ontvang die heilige geest. En Paulus beskryf dit in glaasjes 4, hy sê, God het die geest van sy sien in ons hart uitgestort. So die blaas was eindelijk een blaas van homself. En daarom kan ons nou terecht sê dat Johannes eindelijk dit sê, die woord het feest geword en hierdie woord het binnen in ons kom woon. So alles, alles wat ons lees in hierdie boek, alles wat die professieën sê, dui op Jesus Christus. Jeremia skryf vir hom, hy sê, hy sê, die Heere, sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. Ons syng vanmorgen die lied wat Paulus gesyng het. Paulus besyng sy lof in Deutonium 32, daarby vers 4. Hy sê, um, ons het in Engels gesê, ascribe greatness. Hy sê, gee grootheid aan onze God. Gee grootheid aan onze God, die rots. Nou, die skrif het ons gesê, Aanskou die rots waaruit jylle gekap is, in die 50, hy is die rots, God het gesê, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelijkenis, hy is die rots waaruit ons gekap is, nou sê hy, Aanskou die rots waaruit jylle gekap is, dan gaan hy aan, hy sê, volkome is sy werke, en al sy weer strafgerichte, hy word mispas, strafgerichte, mispas, hy sê, volkome is sy werke, toe hy die mens gemaakt het, het hy hom volkome gemaakt, volkome onskillig, volkome volmaak, volkome perfect gemaakt, hy sê volkome is hy werk, en als hy weer, die woord mispas, strafgerichte, als hy weer strafgerichte, beteken dat eindelijk dat ons aan die kwaliteitsbeheer geslag het, ons het Godse kwaliteitsbeheer geslag het, toe hy terugstaan en hy kyk na die mens en sê hy toe God dat het baie goed was. Ons die kwaliteitsbeheer geslaag, en nou weet julle die mens het geval hieruit, en toe moest dit herstel word, en God het die belofte gemaakt en het sê, ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrou, sê vir hy sê jou die kop vermorsel, sy saai, die vrou sê saai, sê jou die kop vermorsel, en jy sal my nie hakskeen bijt, en ons weet wat gebeur het, die profetiese woord, onthou, die geest van die profesie is die getuigings van Jesus Christus, so as Moose sê, gee grootheid aan onze God, die rots, volkome is sy werk, en al sy weer voldoen aan sy standaard, al sy weer strafgerichte, dan verwees hy na twee kante toe, na Adam wat volmaak gemaakt is, en na die laaste Adam wat gekom het, en ons weer volmaak kom maken, daarom kan André vanmorgen met recht sê, ons is vry, ons dan skuldvry voor God, want volkome is sy werk, en die werk wat Jezus kom doen het, is een volkome afgehandelde werk, het is belangrijk as ons dit sien, in Romeine 3 het ons ons gesê, Daai skrif wat sê in vers 20, dier die wet is die kennis van sonde, maar daar kom vers 21 en hy sê, maar nou, in hierdie tyd, waar ek en jy lewe, word die gerechtigheid van God geopenbaar, hierdie volmaakte stand wat ons voor God het, sonder die wet, terwyl die wet en die profete getuig van wat? Van die gerechtigheid. En wie is die gerechtigheid? Die Heere, ons gerechtigheid. God het om wat geen sonde gekend het nie, sonde gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God en om. So jy het sê, die Heere skrif, die op Jezus Christus, en toe God die pas instel, was die volk in slavernij in Egypte, en God sê, sê vir Mooses, hy sê, gaan al my volk, bring hulle hier, en Mooses, na die groot gestrui, en God, om uitgesorteerd, gaan hy en hy, die pla kom in Egypte, en nou, is die laaste pla gaan aan toch, en, God het een saak, met die afgoorde, ek wil hy julle my mooie ding sien, God het een saak, met die afgode van Egypte, elk een van die pla, van Egypte, elk een van die pla, Of kan ek het so stel, nie een van die pla van die Egypte was gerig tegen die mens nie. Die pla van die Egypte was gerig tegen die afgode. Want die eersgeborenes is aanbid. Van die nou rivier, tot die paras, tot die steekvree, tot die meskiete, tot die weerkracht is aanbid. En wat gebeur het, is die God het klaar gekry met die afgode van die Egyptenaar dis wat oor die dag gegat het. God is vir die mens, is die tegen die mens. Maar die afgoederheid, dis wat hy aangesprek het. Maar in elk geval, nou kom God en hy sê vir ons daar, in de 4e kus 23, lees ons ek, een mooie opsomming van die feeste. Gee God feeste vir sy volk. Die eerste wat hy gee, is die pasgaaf die pasfeest. En hy sê, hierdie maand moet vir julle die eerste van al julle maanden wees. Hy sê, en op die tiende dag van hierdie eerste maand van julle, moet julle Jy laat net 'n lammetjie, 'n lammetjie wat een jaar oud rammetjie is wat sonder gebrek is. En jy moet hierdie rammetjie daar hou en dan op die 14de dag van die eerste maand teen die aand moet jy hierdie rammetjie slag. En dan moet jy die bloed van die rammetjie neem en jy moet hom aan die deurkosyne verf waar hy hierop stingel. En jy moet hierdie rammetjie gaar maak, jul. En jy moet hom in sy geheel eet. Hy sê jy moet op een speciale manier eet. Jy moet gegord wees, jylle moet jou skoene heet, moet wees, moet om te trek. Want jylle gaan die moment as jylle hierdie lam geëet het, gaan jylle uittrek uit die slavernij, uit die slawe huis uit. Jylle gaan intrek, jylle gaan begin trek, na die beloofde land, wat in my hart is vir jylle, wat ek vir jylle voorsien het, wat my droom vir jylle is, die land wat oorlop van welke neen. En uit die aard van die zaak, hy sê, allemaal het geëet, dit is nogal interessant die ene, allemaal het geëet. En as ons mooi denk, dan moet ons ooit verstaan dat dit was eindelijk niks anders as een instelling van die nachtmal nie. Maar dit was eindelijk een herhaling van wat God reeds gedoen het in Genesis 14, onthou jylle met, met Abram, toe hy vir Abram brood en wijn gebring het. Abram was die draar van die bloste, en hy het vir Abram geseen. En toe hy, in die sien van Abraham het hy geseen, geseen is Abraham en geseen is God. En Abraham het gereageer, en Abram het die tiende gegeen van die buit, want nou hy het van die konings wat hy verslaan het, en uit die tiende van die buit het hy vir God gegeen, nie omdat God om gevraad nie, omdat hy net in beweging gebring was, dier die grootsheid van die brood en die wijn. Want die getuinis van Jezus Christus is die geest van die profesie. So wat het die brood en wijn gewees op Jezus wat so kom? Wat het die pasga gewees op die vlekkeloose lam wat so kom? en daarom het, het Johannes die dooper toe hy Jezus sien aankom, aan die ander kant van die jordantre, waar hy bezig is om te doop, toe sê hy, daar is die lam van God, waar die sondes van die wereld wegneem. So, ons sien die profetische beeld, en nou kry ons al die feeste, ons sien die tweede fees wat God instel is, hy sê, die sierfeest van die ongesierde brode, hy sê, jy moet 7 daal lang ongesierde brode eet. Nou, sierdeeg het verskil nie betekenis in die skrif, maar die betekenis in hierdie geval, is dat die sierdeeg maak van so klein bykie deeg, so groot brood. So eindlik jy het ons klomp vind. En dis precies wat gesierig maak. Sierig geef jou valse beeld. Dis eindlik net so meel, maar dis so groot brood. En nou sê hy, die sierig moet uit jy luise uit, jy moet 7 daal lang ongesierig brood eet, wat beteken, die sierig of die ongesierig brood weis op Jezus' liefde, waarna geen valsheid was nie, of Jezus' lewe, waarna geen valsheid was nie. Jezus het die volmaakte lewe gehad, Hy was in 7, 7 dae is die volmaakte getal. So dit duid daarop, wat Paulus kan skryf ons in 2 Korintiers 5, 1 hy sê, God het hom wat geen sonde gekend het nie. Daar was geen sierdeeg in sy leven nie. Daar was geen onwaarheid nie. Paulus skryf later vir die Korintiers, hy sê, syver toch die ou sierdeeg uit. En dan praat hy van die sierdeeg van ondeeg en die sierdeeg van sonde. Hy sê syver raargoeders uit hy sê, laat ons ongesierde brode wees, hoor jy, hoe word ons nou ongesierd, hoe word ons leven ongesierd, hoe kan dit ongesierd wees, kan net ongesierd wees, as ons in ons voor God kan staan. Goed, dit is die tweede feest, hoe so dit wees ook op Jesus. Die derde feest, sê hy, as jy in die beloofteland kom, en jy samel jy eerste oes in, die eersteling gerf van die oes, die gerf moet jy op na die priester te bring, en hy moet het voor die aangezicht van die Heere wijf, dit is die beweegoffer, of die, die eerstelinge van die oes, draai feest, en Jesus was die eersteling van die opstanding, sê ook in Jesus verval, hy sê, dan van die oes af, van die eerstelinge gerf, van die eerstelinge opstanding af, moet julle 7 weke tel, 7 x 7 is 49 daar, en dan die 50ste dag, is dit die feest van die weke, hy sê, dan moet julle ook weer een feest vee, en nou, kijk nou wat het gebeur, van dat God die beweegoffer ingestel het, Het, het die die vijftigste dag het hulle by Sinaai gekom, ondou julle en to die hele berg aan die brand to die, die feest van die weke en hoekom was die berg aan die brand, ondou julle Sinaai en Horeb is die sale berg en Horeb het die bos gebrand en wat was die brandende bos dit was die verskynding van God in gees aan Mooses, toen Mooses om die opdracht gegeet om die volk te gaan hal. en as ons dan nou mooi kyk daarna, dan sien ons Johannes die dooper sê later hy wat na my kom sê julle doop met die heilige gees en met vier En hier sien ons die vier loop van Mooses, wat niks anders was as die geest loop nie. Want Mooses, nadat hy hierdie ervaring, hierdie ontmoeting met God in die vier van die bos gehad het, gaan hy Egypte toe met die gaves van Godse geest in hom. Die gaves van Godse geest. En hy gaan verander water en bloed in al die goede en hy maak oop in die kwart als die manne. Mooses, wat was die effect, wat was die verhouding kant? Hier sien ons dink paie keer aan Moosesse die wonderwerke wat dier Mooses aan plaas vind dit, Maar dink aan die verhouding kant. Wat sê God? Hy sê as, as Mooses in die tent van samenkoms ingaan, het die wolk van God, die teenwoordigheid van Godse gees neergedaal op die tent van samenkoms. En dan het God met Mooses gepraat soos een man met sy vriend praat. Dit is Godse hart. Dit is die geestconnectie. En dit wat God wil doen met die hele volk, onbysien so hy, so sien hy is die beeld van die uitstorting van die geest. So as ons dit nou in, in vervulling wil sien gaan, dan sien ons, die eerste feest, die Pascha, Jezus was die paaslam wat geslag is. Die tweede feest, die ongesiede broeder, Jezus' lewe was die volmaakte lewe. Derde feest, eersteling van die oes, Jezus was die eersteling van die opstanding. Eerstgeborene van die baie broeders, waarvan ons nou die broeders geword het. Vierde feest, die feest van die weke, waar God sy, die geest van sy sien in ons hart uitgestort het over jylle baas ons nou elke keer al hierdie feeste al hierdie goed op Jesus, ek gaan nu nie verder met die feeste nie, ons wil vast by die eerste sien van morgen so, die kostbaarheid is om te sien, dat die pascha wat God vir hulle gegeet om te eet, dit dui op Jesus, wat gekom het as die lam van God, om die sondes van die wereld weg te neem, en nou sien jy die analoogne, Jy hoe dat die slavernij van die Egypte is gelijkstaande aan die mens en zonde. Hoe die mens gestuur word, beheer word, geverdrukt word, onder die las van skuld en van zonde. En hoe dat God dit kom opef het en die volk uitgeleid en hoe dat hy in Jesus gekom het en dit vervul het en dit kom opef het om ons te kon uitleid. Goed, so, nou, so sien die, die historische achtergrond. Nou, kom ons kyk nou wat het toe verder gebeur. Hierdie wet is in Jezus vervul, maar nou moet jylle onthou. Die jode, vir wie hierdie feestige geest, hy het nie in Jezus gegloon nie. Hy het gesê, kruisegom. Hy het nie aanvaard dat hy die lande van God is, wat die sonde van die wereld wegneem nie. So hy het nog steeds hulle pas gaan hou. Nou, wil ek jy iets vraag. As ek nou soos die jode die pas gaan hou, maar ek verloon die lam wat gekom het. Wat help jou van die pas gaan my dan? Denk jylle dit het enige waarde voor God, voor die jode om die pas gaan te hou, terwijl hulle die lam verloon? Want die, die feest is vervol. So nou moet jy over jouself een ding uitmaak en sê, goed, wat is ons rol dan nou in? Want nou wie is ons? Kom ons definitiseer vir ons. Ons is die heidene. Um, Paulus skryf aan die feest, hy sê, jylle was die heidene, los van die verbonde en van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld, Daar praat hy van die heidendom, ek en jy was deel van die heidendom en toe kom Paulus en Paulus skryf verder, dat ons die verlede week nagekyk, want nou jy toe sê, God het aan my een verborgenheid bekend bekendgemaak, hy sê, hierdie verborgenheid is dat die heidene, dus nou ek en jy, mede erfgename is, en mede van die koninkryk van God is en dat God ons ingesluit, en dat God een nieuwe nasie geskip het, en die nasie is nie Israel nie, die nasie is nie die jode nie, die nasie is die gemeente, en ek en jy is die ingesluit een, hy sê so nou, hy sê die verborgenheid is so nou, dier die gemeente, dit beteken allemaal, jode, grieke, slawe, vrymanne, israelite, en noem het wat het is, allemaal van ons, in Christus een is, in Christus is allemaal een, en ons het nou syen, Nou moet dier die gemeente aan die overrede en die machte, die menigvullige wijs van God bekend gemaakt word. En kom, wijs hy vir ons op een nieuwe bedeling. Maar nou vraag ons die vraag, kijk, ek stuur nou na toe af, want ek wil hier met iets raak sien. Hoe die wereld, hoe die christen wereld, hoe ons, hierdie paasnaweek, goeie vrijdag, en paasnaweek met noekerigheid en precisie gehou het, en dit as sabbat beskou het, en verstaan jy, die rechte ding gedoen het, maar ek wil vir julle wees wat die gebeur het, toe die heidene, dis nou so ons as ek en jy, toe hulle tot bekering kom, toe hulle die goeie nies hoor, van wat Jesus kom doen het, wat die jode verwerp het, en hulle dit omhels en sê, dis myne, en da's nie een manier, hoe ek die gerechtigheid van God ooit kan verloon nie, toe die ons dit vat, toe kom die jode achterna, en die jode sê, hey, jode, maar laatste paar jode het ook geloof, het, en die jode sê, maar luister pel, want nou moet jy die feest hou, nou moet jy besnui word, nou moet jy die wet onderhoud, en toes die ouwens aan in die haare en sê, wat nou? God het die feeste van Israel gegeen, moet ons dit nou onderhoud, of moet ons die dit wat onderhoud, wat moet hulle maak? Jongen, toes stuur hulle jylle afgaardiging, het klink amper van my soos een hoorde sitting of wat ding, stuur hulle afvaardiging van ouwens, van Petrus of Paulus en Silas en die ouwens, stuur hulle na, na Jerusalem toe, na hoofdkantoor toe, daar waar al die apostels en die ouderlinge die groote doen van die gemeente sit, Jacobus, uh, Jesus broer, en Johannes, en die manne, right. en hulle sê, wat moet hier gebeur, moet ons die heidene, nou leer, om, moet hulle besnui word, moet hulle ook die wet onderhoud, al die goeders, en dan, na raadslagging goeders, dan sê die ouderlinge die volgende, hulle sê, ons en die heidige geest het besluit, dat as julle, julle onthou van, hoererij, en van wat verwirg is, en van bloed, dan sal jylle goed doen. Verder le ons niks op jylle nie. Hulle sê ook nie, jylle moet nie, hulle sê, as jylle dit doen, sal jylle goed doen. Dit is een ding van my duidelik, hulle het gesnap, ons nie meer wel onder die wet nie, ons is nie meer onder instrukties nie. We have been captured by love. Die liefde van Christus dring ons, die liefde van Christus het van ons besit geneem, Paulus sê as die liefde van Christus vir jou besit geneem het het jy nie een wet nodig om vir jou te sê jy moet dit en jy moet dit en jy moet dit nie van die liefde het jou gevangen geneem, jy het slaaf geword van die liefde en dis die beeld hier, sien jylle so, wat ek vir jou dus wil sê is, wat vir jou vanmorgen sê, jy is vry jy is vry selfs van die feest daar want het gaan nie meer oor die dag nie Dit gaan oor die daad. Die daad veel meer waarde as die dag. Nou kom, ons gaan dit nou nog een stap verder. Kies, ek sies, ek wil nie te veel tyd nie meer mors nie, maar ek wil hy julle met dit een keer sien. Om nou, in die joodse kalender, om nou, toe, die, toe God die skeppingsverhaal beskryf, toe sê, en dit was aand en dit was moore, die eerste dag. Dit was aand en dit was moore, die tweede dag. So Godse aand en moore, of die joodese aand en moore, het in die aand begin. Maar aan die woorde, die nieuwe dag begin van aand tot morgen aand, nie die ochend soos met ons nie. So, nou moet jy dink, die sabbadag, die gewone sabbadag van die jode, in korrespondentie met wat ons vandag het, is van vrijdag aand tot zaterdag aand, dis die sabbadag. So die sabbatariërs of die 7-endagse adventistis jyldemol recht in hulle argumenten, Hulle sê, ons vier een verkeerde sabbat, want die sabbat wat gevier moet word, is van vrijdag aan tot zaterdag aan. As jy die sabbat op die manier sien, maar ons sal nou iets daar oor sê. So ons sien dus, van as ons nou sê, kom ons sê, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, nee. En nou sê ons, woensdag, dis nou woensdag aand, tot donderdag aand, nee. Tot vrijdag aand, tot zaterdag aand, tot sondag aand, of kom ons sê dan hier, sondag morgen. Nou, ons moet daarom seker maandag bijsleid, want die moes nou paas maandag ook. Nou, ons het nou gedeer, ek en jy het groot geworden, met goeie vrijdag, hier soos goeie vrijdag, so goeie vrijdag is hierdie dag, goeie vrijdag. En hierdie ene is paas maandag, raad, daar is hy. Dan kom ons hoe werk dit. As jy gaan lees met Jesus' opstanding, dan hoor jy dat Maria Magdalena die eerste dag van die week gekom uh, om sy lichaam te kom balsem. Hoe kom het sy dit toekom doen? Hoe kom het hulle dit nie gedoen voor hulle om nie kan graf gesit het nie? Dat is rede voor. Maar ek gaan nou die rede, die antwoord geven. Maar luister my, want het sy gekom. Sy vroeg die ochend, daar die eerste dag van die week, wat die dag was dit? Dit was die sondagochend. Nee? Want hulle eerste dag van die week is ons sondagochend. So die sondagochend vroeg, het sy by die graf gekom, en to sien sy die graf is leeg. So ons sien sondagochend, hier is ons sondagaand, sondagochend, hier sien ons, die graf is leeg. Nou kom ons vader terug. As ons dit sien, Jesus het hier ergens opgestaan, voor, voor sondagochend opgestaan, dan sien ons, as het dit terugvat, hier, dan sien ons 12 uur En as ons het terugvat hier, dan sien ons nog twaalf uur. En dan lees ons in Hosea 6 vers 2, wat die, want die geest van die profesie is, die getuinis van Jezus Christus. Sê Hosea 6 vers 2, ek sê jou na twee daal levend maak, en op die derde dag laat opstaan, om voor my aangezicht te leven. So kijk wat het gebeur. Kom ons maak het makkelijk. Woensdag aand, woensdag aand, was die 14e dag van die eerste maand. En woensdag aand het Jesus vir sy disciples gestuur en gesê, gaan maak volgens die pas gaan gereed. En woensdag aand het hy en sy disciples die pas gaan gereed. Dit was die 14e dag van die eerste maand. En toen hy, omdat hy het vir die brood gebreek en gesê, dit is my lichaam wat selig gebreek word. Dit is die nieuwe testament in, bloed, in my bloed, tot die volkome versoening. Hy sê, en elke keer, so dikwils as jy dit doen, doen dit tot my gedachten is, ondou jy sê, so dikwils, ondou die dikwils, so dikwils as jy dit doen, doen dit tot my gedachten is. Goed, toe wat gebeur, is, toe hulle klaar geëte, toe stap hulle uit en geet, sê maar nie, dit is hulle stap in die geet, en Jesus worstel, en hy zweet bloed in die proces, en dan wat gebeur, dan word hy gevangen geneem, en dan na jylle proces, dier die nacht en die volgende ochend, by Pilatus, jylle weer, die kan en daai kant, en, en lykies vir Barabbas om vry te gaan, en donderdag maddig, sien jy ons nou hier is donderdag aand, donderdag marag, hier word Jesus gekruisig maar donderdag aand is die begin van een sabbat nou nou net, hulle normale sabbat hier is ons die sabbat van vrydag aand tot zaterdag aand, dis die jodese normale sabbat Maar van donderdag tot vrijdag was ook een Sabbat. Dit was die Sabbat van die Pascha. Sien jylle? En wat gebeur het, is, Toe Jezus aan die kruis hang en sterwe, Toe vraag hulle vir Pilatus toestemming, Of hulle om kan afhaal en om kan begrawe voor die son ondergaan, So dat hulle nie aan die lijk hoef te raak op die Sabbatdag nie. Want dan zou so dit hulle onrein maak vir die Sabbatdag. Dit was die gewoeste gebruik. So, hy is donderdag aand begrawe voor die son ondergaan. En so was hy vrijdag tot vrijdag aand, tot zaterdag aand en na zaterdag aand zondag het hy opgestaan. Daarop toe hy by die eerste dag van die week kom, toe kom Maria en sy, en sy van die graf leeg. So sê jy wat daar gebeur het. So, as ons dus nou kyk, nou vraag ek jou, waar kom goeie vrijdag en paas maandag vanaan? Waar het ons dit uit gekrapt? Dit is eenvoudig. 400 jaar na Christus het Constantijn die Rooms-Katholieke Kerk begin en hyvelik gemaakt ons tussen die Christendom en die balgodsdienst. En hierdie ouwens, die Romeine, het een feest gehad net na die eerste volmaan. Net na die eerste volmaan, by die begin van hulle lente. En die eerste naweek na die volman, by die aanbreek van die noordelike halfrondse lente, daar die naweek, het hulle die vrijdag en die satrag, een lang naweek gemaakt, en hulle dit gemaakt, die feest van astarte, die God van vruchtbaarheid. En daarmee saam met die paashase en die paase kom, want het hy alles op vruchtbaarheid. En daar die datum, soos wat die maand skuif, verskil die datum elke jaar. God het gesê, As jy dan die fees wil hou, dan is dit beginde die veertiende begin dag van die eerste maand. En so het, het die hele godsdienst wereld, die hele christendom, geval in die struk dat die paasfeest, soos ons omkend, is eindelijk die fees van as starte. Dis het niks te doen met die paas gaan nie. Nou weet ek, ons het dit mooi bedoel, nee? Nee? Ons het met die paasfeest, wat eindelijk die aan die feest van ons starten is, ons het, het daarin geswit, maar dit is precies wat gebeur het, want wat die Romeinen gedoen het, hy die christenen in die ding ingetriek, hy het gesê, kom ons gee ons feest die christename, dan gaan die christenen dit ook vier. So het hy, hy feest vir die geboorte of die verjaarsdag van Nimrod, met die sogenaamde Son God, as sy pa, was die 25 december, en kom ons sê, kom ons maak dit, die verjaarsdag van Christus en dit word ons kersfeest, wat niks met Jesus, dit, dit, dit, dit, hy is nie stoe geboren nie, sê julle, sê wat het met ons gebeur, so, nou wat ek vir jou wil sê, is dit, jy langer laas, jy is vry, daarom het ons nie, vryerig oogend het, een paasdienst nie, daarom maak ons nie, een gewig van die ding nie, hierkom nie, omdat ons maak die hele jaar dier, een gewig van die ding, want, dit gaan nie vir God, oor die dag wat ons hou nie, en as ons dan die dag wil hou, kom ons hou onder reg, Maar wie wat is vir die jode en ons is die huidene. En as die jode aanvaard dat wat ons aanvaard, gaan ook nie meer die dag hou nie. Wie wat gaan dit doen? Alle gaan die dat eer wat die dag gebeur het. Want wat het op die dag gebeur? Wat het rechte gebeur? Op die dag. Op die dag het die lam gekom. Die lam van God. En hy het gekom om die sonde van die wereld weg te neem. Dit so ver van ons te verweider, van die ooste van die wenste, dit te, te werp in die diepte van die see, so jy sal moet diep see en vis gaan vang, as jy dit wil kry, om nooit weer daaran te dink, nie dankie aan, dat het daaien, soos hier al gebeur het, hy het gekom, hy het geen sonde geken het nie, het God sonde vir ons gemaakt, so dat ek en jy kon word, die gerechtigheid van God en om, en as ek en jy, dit kan aanvaar, dan eer ons die dag, maar ek het soveel jare in my leven, het ek hier die dag gehou, ek het so geleer, Ek so groot geword, ons het goeie vrydag, het ons eredienst so gehad, het was goeie vrydag, ons het al die goeders gehou, een groot drama daarom gemaakt, een groot gewag van die nawek gemaakt, wie wat? Ons het skuldig geblij, André, ons het skuldig geblij, ons het sondags geblij, want ons het nie aanvaar wat Jezus vir ons kom doen het nie. Ons het nie aanvaard dat hy die lam was vir die sonde van die wereld kom wegneem het nie. En die wegneem van die sonde van die wereld beteken nou, dat ek en jy, hoe neem ons deel aan hierdie feest? On neem deel aan die feest, dier te sê, Heere, jy het my sonde wegneem, wat beteken dit? Dit beteken, jy het my oorgebring, uit die macht van duisternis, oorgebring in die koninkryk, van die sên van die liefde. Dit beteken, jy het my smarte gedra, en vir my beskik om vir my te gegeen, vreugde olievertredigheid, die gewaad van lofverslaag gees. Jere, eet my ongetrechte gede my oortreding en my misdade, as jy voortbeerbore verbreid sal. Jy het my dit vergewe, so dat ek volkome en voor die kan wandel. En met een offer het jy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Een offer was genoeg. En omdat daar offer is, nou wil ek, ek wil nou Hebreeus 10 vers 18 aanhal in die om daaraan aan sitte, en nou 10 vers 17 sê, aan hulle sondes en hulle ongerechte sal ek nooit weer dink nie, dan sê vers 18, waar daar dan nou vergifnis van die goed is, is daar nie een offer mee word nie. So dit beteken, daar was vergifnis, daar is nie meer een offer nie. My beleidnis kan nie meer een offer wees nie, my straf kan nie meer een offer wees nie, niks wat ek kan bijdra, kan die offer vervang nie, want met een offer het hy vir altyd veel maak, die wat geheilig word. Daarom sê hy die skuldbrief, wat met sy inzetting ons van een ander gesind was, het hy uitgedelg, dier het aan die kruis vast te naal, om nooit weer daar oor te dink nie, hy het uitgedeld weg, daarom staan ons onskillig, hy sê, die straf vir die oortredinge, wat ons moos kry, was op hom, die is uit wonder, ons gerees ingekom, hy het die vloek geword, elke vloek, waar op een mens kon wees, elke vloek wat oorgedraag kon word, van opa en opa groeitje, en van wie ook al, van wie ook al, van wat er so'n goma, wat wat so'n vloek op jou wil geset, Jezus het vir ons die vloek geword, want as dan geskrywe vir is elke wat aan die oud hang, hy die vloek geword, so die sien wat God aan Avram beloof het, na ons toe kan kom. Soos ek en jy die feest verloog, as ons pas wil eer, is die manier om het te doen, is om te sê, Jere, dankie wat jy vir my gedoen het, dankie ek aanvaard het, ek kan nooit weer my stand wat ek voor die heet verloor nie. Niks wat ooit met my kan gebeur. Maar wat sê Paulus? Verdrukking benauwdheid, vervolging naaktheid, gevaar, zwaar, dood, lewe, overhede, machte, tenswoordige toekomende dinge, hoogte of diepte, enige anderskepsel, engere, hy noem hulle allemaal, hy sê, niks kan my sky van die liefde van God, waar aan Christus Jesus is nie. Niks kan die die offer wat Jezus vir my gebring het, onklaar maak nie. Dink mykie daar oor. Hierdie ouwens het eenmaal een jaar, eenmaal in een jaar, het hulle die pas gegeet. Besef jy, die julle ouwe verbond, tot by Jezus' kruisiging, het die ouwens eenmaal een jaar nogmal ge. Eenmaal een jaar die pas gegeet en hier kom sit Jezus, met die laaste pasgaan, dit was nie die laaste nie, dit was die eerste een van die klomp, met die laaste een kom sit hy, en hy sê, so dik was as jylle het doen, doen het, tot my gedachte het onthou wat ek gedoen het, wat help het, as jylle die dag onthou, wat help het, dat jylle die feest onthou, jylle onthou nie wat ek gedoen het nie, die feest het oor my gegaan nie, ek oor die feest nie, en, en Jezus kom en hy sê, ek is die vervulling van die feest, sien my raak, Maar ons het nie daar, en die ou, ou, ou, Paulus praat, hy sê, hy sê, en nou neem julle daar, en tyde, en feeste, en nieuwe maanden, en sabbat te waar. Hy sê, wat helpt dit? Wat is waarde dit? Hy sê, in Christus het nog die besnijdnis, nog die onbesnijd, hy enige kraag, die geloof, wat die liefde werk, en nou sien ek hom vir wie hy is. Ek sien ons paaslam, wat vir ons geslag is. En ek sê, Heere, dankie daarvoor, en ek kan net sê, Heere, ek is die van. So, hoe word ons die lief van? Door te geloof. Hoe O, nou moet jy geloof, broer, nee. Dit nie die goeie nies te hoor. Wat doen die goeie nies aan jou? Die goeie nies laat jou geloof. Jy kan nie anders sê. As ek vir jou sê, sykte of gezondheid, wat kies jy? Wat kies jy? Dis ons logies wat jy kies. Jy kies gezondheid. Ek sê, dood of leven, wat kies jy? Dis logies wat jy kies. Wie wat jy is voor daarvoor? As ek vir jou sê, liefde of haat, wat kies jy? Jy is ontwerp daarvoor. So is dit moeilik om te geloof alweer moet oor, as God het jou lief, en hy het, hy bewys sy liefde aan ons, dat hy vir ons kom sterf het, dat hy die vlekkeloose lam was, en vir ons kom sterf het, toe ons nog zondag was, hy het sy aan ons kom bewys, wat kan hy meer doen vir ons, nou kom hy en hy sê, ek het jou lief, ek wil in jou wees, hy sê ek geef jou, ek geef jou een uitwendige, sichtbare beeld, ek geef jou die brood, en ek geef jou die wijn, hy sê, eet allemaal daarvan, hy sê, as dit deel word van jou, dan weet jy so seker, as wat daai stikkie brood, met jou speeksel gemet, wat alle klare enzym bevat, wat begreverweer, en dan gaan hy af van jou spuisverteringskanaal, en jou maag, en jou dermkanaal, en, en daar word hy verwerk, en hy word voedsel, wat opgeneem word, in jou bloedstroom, hy word deel van jou, hy word jou, denk nou Die sap wat jy drink, word deel van jou. Dit word die energie, dit word die kracht, dit word die lewe, dit word jou lewe. Besef jy, as ek en jy nie energie het, nie ons energie is ons lewe, besef jy dit wat ek drink, word my lewe? En nou sê Jezus, dit is die bloed van die nieuwe tek, elke dag, elke dag, bring jy in herinnering. Elke dag bring ek en jy in herinnering die prijs wat hy betaal dankie jyre vir die prijs wat jy betaal het. Dankie jyre dat niks my kan skuif van die liefde nie. Dankie jyre of ek lewe en of ek sterf, ek behoort aan die jyre. Niks kan dit verander nie. Is dit nie fantastisch nie? Dis die pasga. As ek en jy die pasga wil hou vanmorgen, as ons die pasga wil hou in die toekomst, dan nooi ek jou uit, gaan breek in jou huis, gaan breek in jylle gesin. Gaan sit eenkant en gaan breek met God en herinner jou self dan, wat het hy betaal, hy het vir ons gegeen, wat wil jy nog by? O, O, P.W. sê dit so mooi vanmorgen, hy sê, hy ry op patie naartoe, en hy, nou, ry, hy is bykie haastag, hy ry bykie vannacht, nou, weet ek nie of dit nou sê geweet, of wat is hom werk nie, nou sê, maar as hy dan nou iets oorkom, het hy dan my polis, dan. as hy vrou om kinders verzocht, hy het dan my polis, hy sê, en terwijl hy dit sê, is dit alsof Godse geest net vir hom so sê, hy sê, ek is jou polis, Jy is van nooit weer gebruik nie. Jy is geweks. Ek is jou voorziening. Ek is daar vir jou. Ek is dit alles vir jou. En is dit nie een kostbare beeld nie. Jezus, Jezus is ons polis. Jezus is ons leven. Hy is dit alles vir ons geword. Daar is nog een manier ons kan deelneem aan die pasga. Jy sien, in die pasga het Jezus sy leven opgegeen en gesterf so dat ek en jy kan newe nou sê Paulus vir ons interessante ding hy sê, as ons met hom saam gegroeid het, in gelijk vormigheid aan sy dood, dier die doop is interessant dat Paulus die ding sê, die ouwe sê, wat moet ons doen broeders, hy sê jyre, Petrus antwoord, bekeer jyre laat jyre gedoop word Bekeer jylle, want die koninkrijk van die hemel is nabijgekom. Dink anders daar want nou bekering is om anders te dink. Dink soos wat God dink. Hy sê, bekeer jylle, dink soos God dink, laat jylle gedoop word. Hy sê, as ek dink soos God, hoor my wat sy. Want nou, ons is nie meer onder die wet nie. So die, die opdracht van God kan, wat sê, bekeer jylle en laat jylle gedoop word. Daie opdrag sê nie, jy moet jou laat doop nie. Verstaan nie, dat is ons onder die wet. Maar wat sê hy? Hy sê, bekeer jou en laat jy gedoop word. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, as jy dink soos God dink, as jy Godse lijn van gedachte, as jy sy stroom gevang het, hy sê, dan sal jy jou laat doop. Dan sal jy wil laat doop, hoekom? Omdat die doop die plek is waar jy saamgroei en gelijkvormig het aan sy dood. Paulus skryf het in Romeine 6. As ons met hom saamgegroei en gelijkvormig het aan sy dood, dier die doop, hy sê, dan sal ons in op, sy opstanding, hy sê, wat ons soek, ons soek die opstandingslewe, want die opstandingslewe mense, die opstandingslewe is die stand wat ek het, wat werk, kijk, ek kan hier die stand ontvangend potentiaal, ek kan sê, ek het die stand, ek het die gerechtigheid van God, fantastisch, maar as sy ouwe te geskenk het, nou is toegedraai, dit helpt niks as die geskenk nog toegedraai is nie, dan doen die geskenk nog niks van my nie, is my nie. Maar ek doe niks met hom nie. Maar wanneer ek die gesken oopmaak, kan ek om gebruik. Wanneer ek die geneesing oopmaak, kan ek het aanvaard. Wanneer ek die onskuld oopmaak, kan ek daar volgens leven. Hoor jylle? Wanneer ek die vreugde oopmaak, kan ek in blijdskap leven. So ek het nodig om oop te maak. En nou sê hy, een manier om het oop te maak, een manier om het oop te maak, is om die, die top af te kry. Om die deksel, dit waarmee dit toegedraai is, uit te kry. En waarmee, waarmee is hierdie gerechtigheid van God toegedraai in jou lewe, sê vir my. Waarom is dit toegedraai? Met vlees. Dit is met vlees toegedraai. Wat God is gees En die wat om aan bid, om geest en waarheid aan bid. En jy sê sy geskenk, sy gerechtigheid, is in ons vlees toegedraai. Daarom sê, Paulus, prachtig, 2 Korinties 4, hy sê, ons het hierdie skat. Wat is dit? Die gerechtigheid van God. Hy sê, ons het hierdie skat, waar is dit? In een de kruik, nou kyk nou die beeld want dood Gideon to Gideon met sy 300 man die horde medianette moes gaan aanval wat gebeur? Gideon deelt sy man in drie groepen op 100 man elk, en waarmee wapen hylle? Een fakkel een kruik en een lamsoor dit klink bykie laus nie om hierdie ouds te gaan aanvat maar wat gebeur? hylle sit die fakkel binnen in die kruik so jy sien hom nie Maar die fakkel is daar, hy is daar, hy mys binnen die kruik. En so kruip hulle nader tot die laar van die medianiete. En dan sê, sê um, Gideon, hy sê, as ek die teken gee, hy sê, dan breek julle die, die kruike, en julle blaas die rams oorings. En as julle die kruik breek, gaan die licht skyn. En die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En die duisternis moet voor die licht vlug, hoor julle. Die poorte van die doodreik sal dit nie oorwellig nie. Hoor jy wat gebeur? En toe die licht kom, toe vlug die duisternis. Gideon in sy bende was die licht. Die medianiete was die duisternis wat het gebeur. Al wat Gideon sy manne gemaakt het, is om licht te maak, laat die ons gaan haast loop. Dit is die beginsel. Nou sê Paulus, ons het hier skat in die erde kruik. Die skat was die licht. Dit was die licht wat die medianiete verdruif het. Ons het die skat in die herde kruik, ek het die licht binnen in my. Ons sing die lekkie, ek het die licht van God in my. Ons sing, dit weg. Ek het die licht van God in my. Maar besef jy, die licht komt nie uit nie, want die dop hou hem vast. Hier die vlees hou hem vast. Hier vlees lyk nie soos licht nie. En nou kom Paulus, en Paulus kom verhelp ons uit die ding. Jezus kom, gee nie vir ons die opdracht nie, hy geef ons die suggestie. Hy sê, as jylle jylle laat doop, sal die tekens volg, en my naam sê so die, die duivelseid drijwe, en my naam sê so jy die hand op die so sieke sê, en my naam sal jy, hoer jy? Hy sê, ek gee jy gesaag, hy sê, maar wat kom daarmee saam? Hy sê, reken jy dood, reken jy dood vir die ouwe bestel, want jy sê in hierdie papier waar ek is, hierdie erdekruik, die vijand wil nog steeds sê, kluwe in hierdie erdekruikslaan, die vijand kom nog steeds met die symptome van siekte, Die vijand kom nog steeds in die omstandighede met die verdrukking en minuutheid en vervolging. En hy probeer my terugtrek hiernaartoe. En wie al baan hy my kry is, soos een rugbyspeler wat aan die kraag gevat word. Dit waar oor die ons nie meer kraag het nie. To ons rugby gespeeld het, hy ons kraag had. To kom hy ons achter, maar hy vat hy altijd aan die kraag. Toe hy die rugbyspeler in ons tonne kraag gemaakt. Kijk maar. En die, die vijand het my altijd in die kraag beet gekry. Want die, my kraag is my vlees. En nou kom Paulus, hy nou help ons uit. Hy sê, As ons ons self doodreken Hoe reken ons ons dood? Paulus in die hele relatie Sê in gelijk Voor wat gaan sy dood? Dier die doop? Hy sê dan kan ons aanspraak maak Op die opstandingslewe Wie wat is die aanspraak daar? Die aanspraak is dat, dat die papier afkom Die aanspraak is die aflegging van die vlees Daarom sê Petrus in 1 Petrus 3 vers 20, hy sê, die theebeeld die doop, hy praat van Noach, wat met acht sede dier de water heen gered is, en hy sê, die theebeeld die doop, die het ons ook. hy sê, nie as een van die veilheid van die vlees nie. Hy sê, want die boek van Jezus is dit gedoen. Hy sê, maar, as hy aanspraak bede, hy aanspraak op een goeie gewete, wat betekent dit, wat sê hy met die goeie gewete? Hy sê, dit gooi die lijf af, dit gooi die vlees af, dit gooi die vleesdenke af, En as die vleesdenke af is, kan God sy gees tot uiting kom. Kan God sy liefde, kan sy vrede, kan sy onskild, kan sy geneesing, kan sy seen tot uiting kom. Sigtbaar word, manifesteer in my leven. Daarom sê vers 11 van Romeine 6. So, hoe, soos jylle in die water ingaan en daaronder nie kan leven nie. Jylle self doodreken, so reken ons ons self. Dood vir sonde, maar levend vir God in Christus Jezus. En dan kom Jesaja, en Jesaja help ons uit, hy sê, so sal dan, die verlost is. Lijster, ons is bezig met die profetische beeld. Isra word uitgeleid die slaweis van sonde uit. Hoe gaan hulle uit die sonde uit? Waar God die hoofdvas van Faroe final afgebrek? Hulle kom by die rooie see, die see is voor, Faroe is achter. Mooses roep, hy sê, heren, help, wat nou? die heren sê van, wat roep jy na my? Verstaan jy dan nog nie, Mooses? Dat die kracht van God in jou werk nie? Immer sy godelike kracht het jou alles geskenk wat tot die leven in Gods vrucht dien. Hy sê, vat jy my kracht, maak het jou nie. Maak op jy see, Mooses maak jy see op. En daar nie see, deel God met Faroe once en for all. Daar groet ons vir Faroe final. Faroe het nie weer gefeatured na die ene nie. Hy sal nie nooit weer in slavernij kom terugtrek nie. Nou kom Jesaja. Jesaja sê vir ons en Jesaja is dit 51 vers 11. Hy sê: "So." Oe, <laughs> hy sê: "Wie het 'n pad oopgemaak deur die see vir die deurtog van die verlosters?" So waarvan praat hy? Hy praat van die rooi gee. Wat sê Paulus? Paulus sê in Korintiësting alles gedoop in die wolk en in die see. Nou sê hy, nou kom Jesaja, hy sê: "So soos wat God 'n pad dier die see gemaakt het vir die deertog van die verlostes, hy sê, so sal dan die verlostes, wie dit nou? Die verlostes is klaar dier. Dis ek en jy. So sal dan die verlostes terugkeer na Sion. Svaas Sion. Sion is die berg. En die laaste dag sal die berg, die gesag van die huis van die heren, van die gemeente, vast staan op die top van die berge, Die wees die so sal dan die verlostes dus ek en jy terugkeer na Sion, na gesag hy sê en vreegte sal op ons hoofd te wees kommer in gesig vlug weg waarin le kommer in gesig kom ek vir jou sê kommer in gesig le in die kraag van die raakbietrui kommer in gesig le in die vlees waarmee die vijand aan jou terugdruk want as ek myself kan doodreken, versonde, maar levens so van God en Christus Jesus, as ek elke dag van my lewe, en dit is wat so wonderlijk is, die doop is wel eenmalig, maar wie wat, die doop is elke dag, so moet ek my doodreken, en as ek my dat doop het, dan sê ek elke dag, hier ek het gesterf, hier ek het gesterf, hier die ou maak my kwaad, maar ek het gesterf, so kan nie kwaad wees vond nie, hier ou gee my rede om te haad, maar ek het gesterf, ek kan om nie haad nie, Heere, hierdie probleem kom oor my, is te groot vir my, maar ek het gesterf, so is nie meer vir my probleem nie. So sal dan die verlossings terugkeer na sjo. So elke dag maak ek hierdie som. Elke dag kan ek sê, Heere, ek het gesterf. Ek lees nie meer nie. Christus leef in my. Elke dag, so dit was as ons dit doen, kan ek hierdie broekie vat, en sê Heere, As ek hierdie brood vanmorgen in my mond sit, en het los op en neem op in my lichaam, as ek hierdie slik drijwensap vanmorgen neem, en ek slik dit en het los op in my lichaam, dan sit asof jy in my lichaam oplos. Jy lewe, asof jy in my deel word. Hy sê so dikwils as ek het doen, herinner ek my daarom, dat jy die volle prijs betaal het. Dan gee ek gestalte, dan gee ek waar dan die pas gaan. En dan is die dag en die nawek nie meer van my belangrijk nie. Dit is nogal een nice nawek om vakantie te ook sien, wat wat dit is nogal wat ouds wat het gebruik daarvoor. So as jy die dag gebruik, goed. of jy met die vakantie is en of jy hier is en waar jy is, dit gaan nie oor die nawek nie. Dit gaan oor wat daai dag op hoogdag weer het. Voor jou en voor my. Preistere. Vader, ek dankie dankie vir die vreugde van die volle prijs wat jy betaal het dat daar niks uitstaan is, dat jy rarig dat Petrus kon sê, die goddelike kracht het ons alles geskenk dat daar letterlik niks uitstaan is nie, dat ons nie in een enkele genade gauwe achterstaan nie dat die volheid van die godheid wat in Jesus gewone touw in ons kon woon het, my jyre ek besef, die vlees die vlees is die papier rondom jy geskenk Hierdie vlees moet ek aan doodreken. Dankie Heere, dat hy vir my een manier gegeen om vlees dood te reken. Om my te help om het makkelijker te maak. Dankie Heere vir die tafel vandag. Dat ons allemaal kan deel wees. Om te eet en te drink. En ons te herinner. Aan die jaar oud rame kies onder gebrek. Aan die lam wat sonder sonde was. Wat die een was, wat die sonde van die wereld kon wegneem het dat die meisie ont ek hom wegneem dit ek eer dit daarvoor vader en Jesus se volheid ek amen amen skend vir julle met 'n wonderlike week